Ora de Lumină Într-un oraș îndepărtat există un om care mă iubește de două ori pe săptămână, între 12 și 1. În restul orelor își împarte iubirea cu alți oameni. Eu, în orașul din depărtare, mut mobilele din cămările inimii. Închid celuzelele, deschid geamuri. Când revin, el îmi spune cu privirea fixă, cu dorul stiguit, te pe